دید د دو پتہ یا ساتھ ای اشاہ دی سنت کے ساتھ اینڈ مرکز دکان نمبر تائیس عبدالرحمت لازان از د مین چوک جنگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 چو گورا حسد راشی نو پاک جسوم جو جرأت راشی نہ الله په مخالفت کولو باندې نافرمانی کولو باندې نو قاول قاول شي ناره کې رد ننندمانه پاره د احریان خلق باندې چې تعلیمو کې په بار ملک کې او بیا راشي نو دا फरक یې نه جدا خوردا روې را ده او تر دې چې موردا هغه یې خو بس ټول یو انسانیت ته نو کارچا سره دیواد او کو نه کاو ک دا نشته چې دا حرام ده پس هغه را ودا کنه دې له بندا ته هه ندا له غیظه هندې د کفر زه هند دا غدا قابل اقاولن دا بل غول لازم اوهرحال قرباني پېښه فدقب بل من احدهما ديهوت ان قبول کله شو چې حابيل او قشرو اخلاص والو د الله په نوم یې ډېر خیرسته قرباني پیښ کړې واخ کولې غړي او هغه بل چې ناغه زمیدارو د زمیدارو قرباني وتاوسته معلومې دي چې زکات ورکینو گنجان ته وانی را ټول کې بکه نو گنجان خراب او چلې چې داغه نه به سمرا کوشش کیږي ناغو کې راځمیک ناغه زکات د ځګه نه ورکی یادا زه وکي چې پیسې نګورا کنه ورکی بلکی هغه سجامه په والی په هزار په اخلي ویذاب ورکو ننوم بومشي ملاظه بوموري زکات بومش ها نو بسکه ملاظه او ننوم شي نه نشوي له زکات او نشو داګه ما ده ته زکات کې تصرف وکړه زکات ختم شو هغه سٹامه لشه زکات خوې دغه دته د پاپا کې کوته نه مس چلے ورکه چې دا په مېل کې راشنو کار ستکه ها ناګه په جامه بربنده او په نوره یې نه هوګه دي اته ولخص کول ته په والي دا په سارګه نو څه چلو شو خو خرجو سپې کې ته ولورکه نو په زکات کې له څه تصرف کو نه داسپاش اشهورت دې په او ک نور زکات به بیا ورکه هغه پاتې شي نبه زکات تصرف حرام دی او معنا ده ناغه زمیدار زوکړه اسمان نو اور راغې تقابل غړې د حابل غړې او چتک قرباني شو خپل پدې پات شو ولا میو من الاخر قال لا اقتل انك او يا قابيل خامغه بقتلون تا قال انما يتقبل الله من المتقين وہی حابل یقینا متقین اللہ دمتقین و فریضہ گارانو نه دیگه زما سغونه و گنتشت لاقو اللہ قبلید هغه چانه چې تقوای پکې متقین او فریضہ غاری پکې ادازه مفسرین هغه معنا کې جزایم بچ کې یا شرک نه د غیر اللہ منقطب کې نه نظرای شکرانی پکې نه او خاص د الله یری او د هغه رضا پکې مقصود دی ما هغه مل قبلې کې اتقو الشرک و عبادة الاؤثان و اخلص العبادة چو ده شرک ناو ده دا عبادت داؤثان و نیذان بچکو و عبادت خالص که دا اللہ دا پانا ناغم التقیان گی قربانی دا دی قبلی گی ایسو لگی ایسار ویبا الالی دا قربانی چو مسلمانان کوي بجے که د متقیان قربانی قبلی گی دا یا چانا چوی یاربی آبارا پور خلق خاندی چه وخوص را نوانو قربانیون اک زان تا او بس دا خلق و خبرو او پاگی وان دی فخر کی چی رزم اون قربانی دی را سار باو الارکس راستاو دا هم قربانی دا سدی ادو دا خبری کوي نو دا خونه شو کر پا عبادتو که دا فخر نه نده پکار نو تقوی زان بچکل چنیت خراب نشد دقشان مال پاکوی طریقہ سیوی اندي اگې قرباني الله په خپل درګه کوملې لا ایم با ستا الایہ یذک کشرتا اوګدا ما تلا اسپل تقتلنی ما انا بی باثتن میمزا اوګداون کی لا اسپلرا ما انا میمزا بی باثتن یدیا اوګداون کی لا وقول لرا الایک تا تا لاقضلک چتا قتلکم دا مطلب نری چې زبختل مدافعتوم نکوم نه نه زه خو متا پوه شم خیال ده په خیر عادت دي دا اقدام کې خو بیا هم زه پتا مخکې کېدل نه واړم دا نه خای سکرټریر نو کو نه ده جنم دی او بلدا چې ګور قتل کولو ابتداء کو لومبه کېدل دغه سړی ډېر مجرم دی دواتنا پر یوبل پسی لگی آئی نبی علیہ السلام ویلیو اذل تقل مسلمانی بسیفیهما فالقاتل والمقتول فی النار دو ایم روایت کی را دی اذا تواجہ المسلمان کل چه دو مسلمانانی یوبل سر پخپل ترو مخام اخشو اجنگ کی نو قاتل و مقتول دوارا پور کری صحابو تپوسو کو چدا یو خو قاتل لے خود دو مقتول سب گنارے دو دیبا سنگ پوور کی نبی علیہ السلام فرمائل انہو کان حریصا علا قتل صاحبہ دیخور دیخ پر ملگری پا قتل ماندر حرسنا کو درہ تورا سلو را رست دیو وہاں اس کے مدافعات کی بیا گو ٹکتا وچھ دیم زور لگی ما قتل کری اگر پی مخشن قاتل و مقتل دوار جہنمی آنش دمرا لی گناہ دیخا اسی پی او مسلمان بان نوسل را رول تورا مخام دا کبیرہ گناہ دے امام زہبیز کرکڑی دے دا پا کبائر ہوکے شمار دے خواہ جتا وصل راوارو لے اطور دے پی راوارو لے اگو تا قتل نو گو قاتل و مقتول دوارہ گناہ گاری نو دا حابیل مطلب دارے چسو پتا ماندے مکی کے دل نوارا ہاں خپل مدابیاتا خپل حفاظتا بکو بل دا بل دا چیو اوچی تا مرتبہ دا اگدار چیتوئے چیرہ نور مسلمانان پا کی دلی او نه اتفاقی جوڑی گئے دو پا زیر دید آخر چیزخ پلزان قربان کون لگا مفسر ذکر کی او قولی نقل د ایوب سختیانی ویلو ان اول من اخذا به آزه ال من آزه ال امتی لعثمان ابن عصان اول سڑیو چې پدی آیات باندی صحیح عمل کړو. او مزداقي غړول اوسن نغه عثمان د اللهانو چې یو صحابيره وي بل صحابيره وي چې ګورل دا خوارج راځي او تا قتلول غړي دین صبر یې نو دا اوکا چې ته هیپاز تو کړه پر ځانه موږ د سره کیګو اغه وینه ټول خلک مقت لوي خیر دې ما قربان شوم دا غروس تایا چرایي پاګي باندې عمل کولو دې دې دې کې زمان کې راځي وګوره هغه باګه مرتبہ عمل کولو شاهد شهادت او چته درجه او جده خپل مدافعات کې همدته مکمل اجازه ته بعض وختونه کې ځو ری خبره چې کافر را بعضي او دا قتلې مبي اخو تاسو هاګه مسلمان راځي خپل مدافعات کوا او دې اجازه ته ته په شې دا سره خامخا تاقتلې مبي به كتبه مخکې شنو خير دي ویو مسلمانانو رسمي قتل نه وي داینه شوې دی اخو دو بدال دو بوي دای اسلامي رانه خبره کوي هچ کوم ځای اسلامي مسلمانې دین خلق پیجني تاش پاخه دی کومرګونه نه یا اخو ژوندۍ خود به گناهو کې سزا دیتی اخو نه چېلو نيو دار سوا دا دحابیل مطلب داري څه پتام اخ کیګم کی نه دای ہوتا نو قسم خوړلو چې دا بدر علي رسول الله قتلو پس او کله لوغه ته وایي چې دا پلان دی ور او نيولې ور هغه ته ونه چې دا قسم خوللې چې دا قاتل هغه ور پ aram نه منو د څنګه رد نه اته ساسو اخله ما دې قتل مې کین وروسته بیا زماده چې سوګي کنا وارسې هغه حق بیا رته ساسو اخله نه غوي جماع انا کې لاس پر إليك تعطي لأقتلك إذا قتلكم إني أخاف الله رب العالمين يقين زياريكم دالنا شربت المخلوقات يوصلي جو مظلوم قتل شو نالله تقولونه مافكي سمرا <تصفح> ظلمون اكيجي سمرا قتلون اكيجي ظلمان ذي بطاقوس مكيجي دهر قتل ودهر ده وين بطاقوس كيجي إني أريدو يقين زيارادكم أنتبوأ چطر اغير شيوازي بإثمين دا دا و گناہ قاتلو زما باسم قتل معنی وا یې مګه غنا قاتل باندې نورم ګناګاري با چې ما قتلینو د بل ګناش نور زما دا اراده چې زه خوګ نکم په دې وجه چې کراګيري کنه تبو ګناګيري انت بو مطلب دې دا چې جواب چې مده ګنا دا اول بل چې دا پاره دا اراده کل چې دې ګناګي ګیر شي دا کوم خان دا ودل تر هغه مطلب دا چې ځان بچو ما اني اوريده زه چې پل زان بچکمہ تپیہل کولونا اکم مقوام و مدافیت کولیشن نکومب و جتر آگیر شی او نتیجہ بدایی خام بخوا چیزک اک نکومب اکسو بتانا در زمانتر آزین اکسو زان خراب ہے نبی اسمی زان گیرے بگناز قتل زمان و اسمی کا پگناغ پل من اصحاب النار پس شیبتو ز جہنمیانونا و ذالک جزاء الظالمین ادا سزار ز ظالمانو قالم دیو پی جان دا چارا سرج دے دیمرا خبر ہو دے دیمرا نسیا تو تنبیہ نہ آسان لیوانے دستور کی بے پٹی ہو گوے جنہ دا بالا ساحل مٹی کو قتل کم فتوعت له نفسه قتل اخیہ پس اطان گدتا خیاستا گدتا نفس پل وجل ضرر قتل ضرر و آسان فقط له قتل یکا سنگ قتل کو ناخودموفسرینو خبری شوال کوسر په بارو لو او وی بده نه پوهی ته دې ورسنګ کات نو مونډم به قاتلو مې ابلیس راغې لعین هغه طرف یو غټ اعلان نکلا سش یا راټینګ کلو سونه اور ابلې ول داخلا سګ لا ویټاکو خدا طریقې دا نو دوم غټ راواد او بل داره به انتظار شواز تلو ساروی بولی غور کې او مللااست نو خالې نو یا او د شوی وود او دی کې قابل پ را او بل ته پر کوونه بس ګټه را او د را خلاصه نو فقط له هو قتل او په غلت کې کی ک غه بیا خپل م کلو څنګه جولي وو فاس به ح پسو گرزیدو دیر تاوانیانونا تا قابل دا قاتل فبعات اللہ غراباً پس رو لگا اللہ کارگو یا بحثو فی الاردی چه پنج والی پس مکہ کے یہی یا نستلو کرید کول دبا پنج و باندیس مکہ داسی والا اگر چناز تیو کین آگان داسی یو خبر را لسپڑیو بیپا کیوئی لاتی جوی بحث کولی گنا یا بحثو فی چپانډي والے بزمکه کې خوګه له جوړولې بزمکه کې دیوري او غهې فویاري چوه ایدتا دسرنګې ده پناکی دفن کې سو اتاخي او لاش دروخ پد وزر ذکر کې جدي قتل کونه با خو بیا بوت شپې جو دسر څوکم نو کله به وګبا نه ګار زو ډیر تان شو او ستو مان شو پس سبا نه پر خپل کار او پر دې داغه پکړه رسوله باندې قتل نو ستو مان او بده تمسی جوز سرسی جلو کما نوی کارگر آگئی اسو بل کارگر رو رو رو داگئی قتل او بیو لگی دا پنج بانده کھو گالا جوڑکلا کارگر پکیوا چو خوری پیراوا چو او قال یا ویلتا وی وی افصاصی مالا اعجزتو ز زمرا کم زور شما اعجز شما ان اکونا مثل هادا القرابی چو شمزا پشاندر ای کارگو فاواری سو پښې د افانګه ما پټکه ما بدن در لاس دروخل هغه د فنت فاسبح من النادمين پس وګرځې د خپې مانونه د خپې ماناستو مانو د خپې مان دې غو توبه نه نو څو ګي چې باغه وکړه د توبه نه و در دی امت خصوصیت او بلل دې په دې کتل نوستو مان نه خداګه په دې ګرزول چې زبان ولې نه ورته نه پدېستو مانش لکه و چې اور اس تبیا کا بدستو مانے چھے سڑے نوره کھوند کو بڑا مشہور تھی گراں اللہ اپٹ نو دے ہو جے پر قتل تو مانے او جرم نہ بد توبہ جوڑی کنا نا بدلے روس تو مانے چھے خاں بن اسرائیل تو وچ دا گورے کنا تاسو اللہ معصوم پیغمبران قتل ہوئے اگے تو صلی اللہ علیہ وحدانیت مسئلہ کی تاسو متغی وہے جے من اللہ محبوبانی من اجل ذلک لوجے دا دے فساداتنا ذالکی اشاره واقعاتا ندار اشاره دی فساداتو طرح چیده قتل نصمر و نقصاناتو فسادات جور شو دو چیده دی فساداتو نا نقصاناتو نا قتبنا اعلا بني اسرائیلا اولی کلمون فبنی اسرائیلو قتل نفسا شانده ری قتل که و نفسو بغیر نفس بغیر نفسنا بغیر ده قصاصو ده قتل نفسنا او فسادن فی الارض یا بغیر د فسادنا فزمکا کی فكانما قتلنا ذا جميعا ويا كذا قتلكو خلق تول چيو سڑی بے گناہ قتلکو دمرا گناہ دے خلق دے قتلکو تول خلق دسمرے گناہ وے دیو سڑی قاتل کبیرہ گناہ دے قتل ک لوے والا داولے چغد جایز غانه سره پروی پهونه کله نوره تبیاسته نور کوم څه بل شان نه دی ودا غشاندل دا د اساس د ټولو د قتل یا ګونه یم راز یات له غره ټولو قتل و په دې وجه چې یو باندې دا ټول یو نه دی ټول له یو باندې پیدا نو یو قتل خو بس ټول قتل نبی له سلام میلو چې کله دنیا کې قتل کیږي نو داګه فیصله یونه اغه قابل باندې مرضی ولی لانه اولو من سنن القتله اغه همې دای سره یو چې د قتل طریقې پرې ده دنیا کې او خلقو د چلو کو اچھا کوم ځای قتل کیږي په هغه باندې دا ګونا سنه صحیح صحیح نه یو دا چې جای او نفس قتل کله بغیر د احساس نو او یا بغیر د پساد نه چې زموږه کې پساد خوراو فتنه راوست دیر فیدا دو چه مرتج شده دیننه یا نور قرآن رستو ذکر کئی نوچه داسه او نگوره چه طول خلقه دگر قتل ومن احیاها حچا چه جوانده تره خود دا نفسه فکا انما احیا ناس جمیعا گویا کو دا خلق طول دم را لویج رو سوا دیده چه تا لکه بس پریه زیرا ومن احیاها چو ځوان دی پرې خود مانای کوي انجاه من غرقن او حرقن او هلاکتن د غرقېدو سوځېدو او هلاکېدو نه یو نفس بچ کو من نن نو داسې شواله غټول خلق دې چې بچ کو تا قتل او بنف دګه کې خدا چې راز عباس پرې ځه اوس به دې دغه قتل شيو او به تړپیږي زغبر اخلاص نو څه چې ووښ پرې ځای را دیبا همزان لعملو کی گناہ کلی توبا باس زبت او باتشم نطو خلق دی جوان دیکو دمرا لوے مقام دیکا ذکر ہو پکی دن احتیاط ذکر کر لے پا معمولی خبرو باندے جگر ہے پسادات پسکی رازی پا جوارو کی چو سمرد دن خلاف کارولی دن پاگی کی مزا خبر جازی مزہ ناکی پا جوارو کی پا شرابو کی <تصفيق> ولا حرام وغناكي وداكي اغلا نبايكي خبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات او يقينن راغليو ديتا بيغمبران زمن بواز حدلائل ثم ان كثيرا منهم بياقينن ديرددين بعد ذلك بصددين في الارض لمسربون بزمك كيس راسكون كي اوزياتي لك او دنبي اغارد حدلائل احكم بظبرهوده د قاتل ذکر وکړو څنګه نور په دې دا د قاتانو او د قاتلانو سزا ذکر کوي انما جزاء الذين يقينن سزا ال خلق و يحاربون الله ورسوله چې جګړه کوي د الله پیغمبر سره جګړه کوي د الله پیغمبر سره نې کېسن بږي نو مراد ته خلاف کول د الله د الله پیغمبر د پیغمبر سره هغه بجون کې جګړه شي او قوس بس کې نو مراد ته مخالفت کل داغی دا احکامو دا نو <coughs> no, محاربتو انه مخالفت داغی دا احکامو دا ویسا في فی الارض فسادا او کوشش که بزمک که دا فساد کولو اقدار چه خلق دو دن ناری ارتداد خوری بیدنی خوری نردی صدا صدا او بل ڈاکی که با ملک که نو گو ریو خدا مفسرینو قول داری چداه يهود نو صاراو کې خلق يهود کي قاتلانو ويده لري صداه خو فسر ذكر کي ابن كثير رحم الله چې آيات عام دي وګورا کله يهود نو کله مشرکان نو کله خلقو تر دې چې مسلمانان انداکوان شو هغه دا کارون اكيد ارستو چې کوم صفات دي ومنر تکبا بهاده به بهاد هغه صفات چې داسې فتنه بکی وی ادا جرمونه او کړو نو بس زایدات کار یهودی که مشرکی که مسلمان دانتو یرسجی نو داغی مختلف شکلو ندی چکل دی ڈاکا کری نو صرف قتل بے کری رمبی سرط پاکتایی چه قتل اوکو ابس مال مال تسامن شخو تاختی دل او شو ویشو ایو قتل او قتل کریشی تیرم بے سرط دویم قتل اوکو امال اوکو او یو صلب او یاری دی <coughs> دیدی پانسی کلیش قتلوم او پانسیوم نخب خلقو تخکاریشو گوری تسولی دیدی چې زورندو چه, <coughs> چه برد تواخلی او دریم صورت داري چه قتلی ندی کلی خمالی ور او تو قطع ایدیهم و ارجلهم من خلافن یا دی پری کلیشی لسون دیدی او خپیر دی ادل بدل خیلیس اگس اخبار دستی دی پری کلیش <coughs> معلممونله ق ل نه کړي خ داه چې خطار راغلی او چې حمله سو کوله نو دی بس دغه وختې گرفتار خله ک خو یا را وه د وا او خ بوره او یو فامین ال یاریدي اوشاړې شي د زم کې نه د ملک د وط نه او شه دا غ نه او غ سر نو چې ې شل نه چې ب او بلکي کې یا بلځ کېیت کې مطلب بلار چې بس جیل کې وا دل دیوځه پرې دې باندې آزادګر دې بیگمہ ا دې ابو جره واسط علیه ونه یې کې غره دا یو راځه وای چې وجهیلتا باندې کا نماز حدریم ابو حنیبہ رحم الله سزاګان دې دا شوي ذالک لهم خیر یوم الدین در بار سویدہ فی دنیا و دنیا کې ولہم فی الاخرۃ عذاب عظیم دې در بار اخرت کې عذاب دلوي د اخرت خبره کو الله تعالی میږي عذکر یو کلاره دنیا کې دا څه زایره څه قاتل کې زوارني اې کې اولاص پیډ برې کې عجل ته واچو به زایره نه پرېځي نن د خلقو دا نقصان نیو یو خبره دا چې اسلامي حکومت نن اوسوږد زې ریسکو خاطر قدر نه شي واستي ګرانه دا وتا شهادت څنګه شي کولې په یو کیس کې د دیو جی کړی کیو اړې استولوشن که او کومه ارت خلق دی زړينه تا پوسو کې چېرې پلاني کور کمزې قاتل یا لاګر یار سوتې ا دته په ایشاره او خو نو سم چې اړ کړی کیو اب بیګمګو بیا زیر دې تاریخونه بګې نو دې وجه نه خلق د بادي هریږي او ګراننداو ترمنځه نو زوره سمې نو په داسه حالات کې هغې خپل حکمت عملی زدار اجازه بچې نوګینه فشار چې اسلامي حکومت دې بیايت خطر نشته شهادت تاسو کې نوم هیڅ پروا به شو چې دنیا کې ردي سزا دا شي کله چې د اسلام کله او رنګ یو ګما شرکي چې د اګوان بلایلو خلق په اتفاق او د وینول او زيب د بزوان کېلو بیا په نوکي اقتل به کړو نه امر هديث نو دارو سویدہ دی ربار بدنی ہن کی ولہم في, في اخرت عذاب نا عظیم ادیل اخرت کے عذاب لیے دے الا الذین تابو مگر اخلاق من قبل ان تقدیر و علیہم مخ مخرہ دینہ جتاسو قادر شی بدی اوین سے اوصم پہ بارش فعلمو بوجه ان اللہ غفور رحیم یگنم اللہ بغفر رحم ولدی توبہ وستا اخو صحیح مانو کے توبہ عمل نے فتو لے گئے بالکل دے نیاه هو په بیان مړه م ځانونه او بل بیا بچ سزا نه بچو یا ايو الذین امرتتقوا ایمان والا او یریګه دالانا او الحكم دتقوا وبتقوا الیه الوسيله او لا ته الی تنسئکاتو دشو درې مجاهدو فی سبيله اجہاد کے پدار دالاه کے تفلحون بیره بار داسو کامیاب شے بهتر اعمال لتقوا یارا او وسلا کنه نزدیکات لټول الله تعالی او اعمال سره او جهاد کول الله دې زندہ بارا دازه کې لا لفظ راغلي د الوسيله نو تفسیرینو په ګډه وضاحت کول دي خصوصا نوردو او پښتو والے تفاسیرو زکه چاري په خپل دور کې ولید کنه ډېر ډېر ضرورت ته چې وضاحت دې په دې لفظ وکړیش ولې خلک فهمانانه پوي دا دی واجی مفسر ذکر کړي چې کوم خلکو د انبيانو او د اولياونو استعانت غختل یې ځګنلی دا دی وسیله په اړ کې نه دی په ځل نو یاری له دی پوشيږي هغه دې نه زور دوم معنا راستنه د زریعيین الان دا معنا نه دا, دا, دا. وسیله خو یې نزدې کتا قربتا او دا راضي په اعمال صالحه و سره جامع تعریف ذکر و قطعه دا نور چې څومره تفسیرونه د تعریف او معنا نوم اغه له قولا سر عزيز اغاسو بطاعته والعمل بما يرضيها الله ته رضيه تاغه طاعت باندې احكمنلو او عمل کولو اغاسو جلاب رضا کوي دا جامع معنا نور څه معنا کوي ان په نیکو اعمال سره ا په ځان بچولو سره د ګنا نندګنه چور روزي اعمال صالح چارتوي جللته نزدکت پدې حاصل کې نبی عليه الصلاه والسلام ویلو چکلا اذان ویل شي کنه نو زمما لپاره ثواب کوي دا وسیله مقام ویلې ودا یو مقام دی او یو تن بہت از او امید کوم چې به زېما نبی له سلام ویلو او ویلو چې د الرحمن تن يزيد نزدکو توسيله مقام وي آدم محمد انل وسیلتا نزدېکد او جنوته وسیلا وي وسیلا هغه ستو چې بارې او مقصد ته سړی رسې مو نزدېکيږي به نار عمل صالح دې نیک عمل دے. رد کې مزسترين په دغه तारीफ او په دغه مانو مطلب باندې چنيک بنديان الله توسل وکول دanishta د خپل زمانه هر مو قصیر خپل دور کې چې ته د دې نو په خلکو روح المعاني اغلي کلیو چګورنګ واما اذا كان المطلوب منه ميتا او غائبا فلا يستريب عالم انه غير جائز کله چې هغه سوکوي چې داغه نه طلب کیږي وختل مختلف کیږي چې وختل هغه مولي يا غایبي په موکاني موجود مې بده کې خو شک نش کولې چې دا نه جائز کار دی په اسب موقينه تبو توي زماره لپاره دعاګوارو سوالو کا ته چې دعاګوارنو هم پکې یادا و دا ټیک ته و از هغه موجود یا ميت تي غايب دي مل دي نو دې باندې عالم شک هم نشکولې چې کار دي غلط کار دي او و انه من البداعی التي لم يفعلها احد من السلف دا هو بدعاتو څه دین غړې لشي کنه ماته او کار کو نه غو نه ده تر څلاب غوري چې ر دین کم مې ده کم دلې للي چاږي کې چانو کړندا خواخه کار ده او بیا بده کې دا وو کاه او مصلا وا چې کته قبر لالي ده برب په خیال ا دعا نوم غرس مخ په قبر ته نه ان غو قبل ته مخ کې قبر نه وا ده کې بیا ساکره ته کنه جوړ دي ته قبر نه غالي نو بار سریع عام ل قبر لا وخت الله څومره نه پوي دي هغه څنګه علم شي چې دي اجازهت ورکي علماء وګوره تفاسير وګوره د مقام کې عمل صالح وکړي او عمل صالح هدي د نشوي دي چې په دلیل اکر کې موږ ونو هغه دي موږ ایته محتاط دي حدیث تول سوال کوا دعوا ولا واړه او داګه په دې لپاره خیراتم کوا معلوم لګوا پټ پټ او واجب الله د دې اجر او ثواب پیدا کولو سره دا ټیک دی خیال ساتي چې غلط نو دا د وسیله معنی ده چې الله دې نزدېت حاصل کې په عمل صالح سره چې او په تقوا ده او جهاد دې نو ګوره څنګه د وسیله په معنی نه پوښي نو داګه یو نمونہ ده چې وجاهدوا فی سبیلی جهاد کړه الله په لار کې نو د جهاد په معنی هم پورې نه دی پوښي دی صرف تاتل ته jihad ویلو نه jihad خدایره ته خپل نفس سره jihad وکې ته په قلم jihad وکې په جګړه jihad وکې د الله رضون خبرو کې ځان بچ کې شیطان سره جنگ جګړو کې مخالفتو کې ندام په jihad کې راضي ندا شانتره وسلیمانه غلطه کړو عمل صالح د وکې چې قران سره موږ غوري حدیث سره موږ غوري توم دا معنا دا عمل له خبره وتینه شي چې عمل درمنځ وته نه بیا پاتې شو به چې کما زورونه ذکر کړو غنځل دینه به مال قبول نه کړی شي او څوک بوله پیدا ورنکله بیا خبره مازال غلطه ها ناغه خپل ځای نا مال پیدا نه هغه حدیث کې شرাজি درته نه چرایږي رشي او په اوگار کې داغه خپل عمل نو وصل کړل چې علامه ده نه کار کړل کېداسته استاد رضا ده په رڼا مونږ دې مصیبت نو ګټو خوځي بیا بلو بل ګټ اغه څه دی روان تل نو نیک عمل باندې ويو باندې خلاصيږي او بچي کېبه همال دولت او سفارش او پدې باندې نه څنګه یک بنديان الله توسل کې چې الله دې نه کړې تر ورځې راځي ما وبخي نو ته نه دی و اگر جته چې تمہاره په اړه سوالو کاجو اځ وارث بکی پیغمبر خو دنیا کې یو باندې وصل کول په دې طریقې قوندې دې باندې هو فستینت کې کېنې اوره کتابونه مخ په لوره اردو کې په تفصیل نشتا وضاحت نشتا ان الله کوم توفلیحون دې بارے تاسو کې امي ابشای دایو خبره کافر درو روح الماني زګه زمون بجون کې مونداو لیدو چې ما یا غائب دې نو تاغ نشو وصل کول داو بدعت کرا نیک بنديان نشتا هغه ته وایي چې دعا او مې ټولو اومد دپار اوغ ستا په کې ک تاوتنی ويوم என்ன الله دی نهګپارو ی نه نه خلک چې کاافدي لو لام که چشيدي دپاره مالار دی اوغس چې پزمه کېدي جمع ټول ومثل لهو ما او پهشان د دی نور دی سره او چېمونږ پظان بشک کوو که نه ستجوې جځان بشکې په دی سره پې دیدار من عذااببيومل قیاممت دی ازان باش کې آزاد دروازه د قیامت نه ما تقبل منهم قبول باندې کړی چې دینا جهنم ته چې کله او رسول شي نو الله بده تاسو چې به ستاره یې څنګه دا نو به چې ربا د بیستاره دا الله به ته چې د اسماک اسمان ټول لسرو دروازه نه دا ورکه چې بچي نه به آو الله به تیماره نه ر دینه لفس غخته او نه دا نه راګو اوس دروږي ولهم عذاب الیم يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ دِرَاجَكِ جُوزِ دَوْرْن وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا أَنبَوِ دِي وَتُنْكِرَدِينَ مَلَائِكَةُ گُزارور کې گوردي چې ځاننم لੰبې وببرو کې دي نور دي باثرا پیدای شي چرانه دې شيو کدا رَوْتُن چې ملائک گزارور کې نو ځاننم وخت به اورس ولهم عذاب مقيم اذي لپاره عذاب دې هميشه کله چې د ډاکو اذ قتلن صداي دې نو اوربسي سزا ذکر کی وسارقت و سارق اغلاگر صری و وسارقت و اغلاگر خذا قطع الایدیہما پریکے لا سن ددی سزا امبے دا سزا دا پسو دا کار چدی کلی ری نکالمن اللہ تا عبرت سزا ترپد اللہ نا گور اغلاگر صری اغلاگرے خذ دیجے کر اگے سزا ذکر سو قطع الایدیہما چه دې کې بیا د افسترینو مختلف اقوالو وړې لاس درهم پورې یو دینار پورې غلا چا وکړه نو مساله در체 یو هغه اقرار وکي په خپل ځان او بل په شهادت شي لګواهانو نور دنو بلاس قتل کی کټکیږي وبری کیږي خیر لاس پدې ماړوان کی او چې داګې نه پس بیا غلاو کی دوپاره نو بیا په دې ګس اخپلر کیږي پټاک سره اردین روستو چه بیاغ لاکی مینو فسرین زکر کی باقاهاولی کلیلی چه بیار ده حکم ده جیل ده چه بس قید تب وچول شو بان بای جل سوزار ده دی, دی باندی او اسوال چاکڑو چه گورا دی او باندل اسم را قیمتی ری باقی ساس که سزاغی بین زسوا نو داسم چلی چه دا پا او دینار و پا لس درسمو بانده کٹ کی گی دا خو سنخوا بار اب یا محرف و تفسیرون و علوم ویسا زور لگو چه رکر دینا کم سزا بکی چه تا ملو شو خوی چر تا کم ملو نشو خوان دا نیو علم داگی جواب کرو چه گورا دا لاسخو علی قیمتیو چدک امانتو انها لما کانت امینتن کانت سمینتن فلم ما خانت هانتو چدکل امانت دارو ندردیر قیمتیو او چې چکل دکی خیانت راگی نو دکی سپاکوالی را اگر صور ده نشته و دا اگر برکت خو ختم شه کنه جواب شو سوال ختم شه چې بندر ایو قیمتی را اینجا قیمتی را اینجا قیمتی را اینجا ختم شه نبس د قیمت ختم شه نسوالی ختم شه فقط او ایدی همان دیکی بی او سو دی یا دا چه گورا قاتل مال پتی دچانه نو په داسې طریقه چه اینه دغلا طریقه ای باندې بانده مال ہو سی ولی کخکاره ایو او مال باندې لیکن اگا غصب دی داغیزان لحد دی اگا غلا کین رازی چه غصب کیا او زوره ایوری او جو ای مخابر دارا چه اگا مال پسنسو حفاظت کی پروتی یو خدا راگی حقیقی حفاظت تیر چه سوکیدار پی اولاد دی او پولیس پی اولاد دی او د دا چې حکمن په سندک کې د کور کې دی نو چې دا غمالي اذر پټ کړی نو پاګه باندې خبر کاڅه لار کوڅه کې پروسیس نه هغه لا کې نه او بل چې دا مال مشترک نه بلکې د یو سړي ذاتی ملکي دا مال نه مشترک دی اه یو ملک دی چې ملک نه ناګام نه لګا کفن وغیرہ شو داغه دغلا مثلا نه د غزان نه خبره او بل چې مشترک نه فکوز خواون غلاو کی خز غلاو کی زیغ غلاو کی نفاغ بانده حد نجاری کی ولی فنس شرکت خدا غم پا مال کشتا کن دا مسئلے و سر ریخا ته بخیال کول واری او بل داس مال نخوزان زکر دیر بچ کول واری چاگر دیر د خلق خلکو مشترکی چاگر دیر و خلق و مشترکی چاگر دیر و, و دا خبیار دیر قوم خبیار فتح نلگی لکد قوم مال لکن چاگر دیر نداګه وروزم ما په پتن لیکل دا بهر چانه ما پیوړلې کدار چي سشتہ بار حل بلدان مفسرین ذکر کوي چې یو مشر یومش رو حاکم پکار دي چاغه باندې باندې حکم جاری کوي او فیصله لاس کټ کېږي لګارسو خدا کار نشي کولې کنه صحابه وين چې مونږ نبی علیہ السلام منا څنګه چې مون مونګې منکړو او مونګې داسې منکړو څنګه چې ځان نه منکړي ورته هغه ډونمه منکړي او قرآن چوي نو هغه هغه سره هغه هغه راځي په ده کې ولي چې د سزا په لحاظ سره د دې منس کې ورې فرق نشته چې یو چیرې باز زنه نه واو نه کار شي حکم بدای تلاس او حکم یې یو ده حپدین کې او هغه چې څنګه اړنه کیندې زنانوم کې کنه صحابیونی چو منگی من اکلو سنگ چو زنانی من اکلو پا غبیعت کی چو شرک بنکو پا اللہ سرا او ولا نصر قغلا بنکو ولا نصر نیسینا بنکو بوختان بنن لگو اختلی بی خبری برازی حکم دار چې ایدیو ہما پری که لاسو ندی دی جزا ام بی ما کسابا دا سزا دا پس او کار وکار چی دی کل دی لاس پری کول غردق سزا دا کې که مافم کی کنا چی رباس ما ماف کېږي تقداږه خپل مال ورته مارو ته مار شو کله نه مال مالبم واپس کی کمال ختم کړی او خللې نه بیا ځمان ورکی داګه توان ورکی نګال امین الله دا زاره طرف د الله نه داګه پکې سزار صلی الله علیه طرف نه پدې کې دوه په هلو یو انتظامی پهلو او بل انتقامي پهلو نو انتقامي پهلو خود غره کړو چې د ازار رسول نه داګه بل ته تسکین راشي مغا دا غره جزاء ان به ما کا سابا دره بنده او دیمه انتظامی خبره ده الله تعالی طرف له الله حق ده نه عالم من الله الله طرف ده صلی الله او نه قال ان اغفزاتوي چې بلتن و تو ګور ناګ بیاړه نه کی پهګلا 14 وسو کې د لاس نه بیغه مک ز غلا ولا څه پیدا خدا سره وخت نه خبره دی ملک چې اسلامی حکومت نه چې کله یو قانون دی هټه راځي ده چې لاس کډکول دي ته ظلم ښکاری خیر ده کې د بل نسټ پری کې نا خیر دې بخيال کولی شغله سو کوي که نا غزان دې تنه تیار کړ چې څلېرا پاسه دوي درین زو به قتلونه دا غزرای کنه که نو دا غي قتل او بي ذاتي کما شومان یې غیم نه پریزي دا ټول خبری وزارت هین کې دې ساتنه دې تم را ظالم دی علند او چته ولادت مو بریکونه ته ظالم سره امداد نه کې تاره ظالم رستاونه کړنتا خګارو غن دین خګار کې دل خو جنور معاشره په پاکشي په امن کنی دیخو شوريو کله ټول خلک قتل کی فکانما قتل الناس جميعا یجمع کیوه داسه زاد ک یو قاتل تا یو غلاګر تا شامل اوسه نظر لري هر حدا pore بامن راځه والله عزیز حکیم الله زور اورده حکمت نو الدی اشاره وکړه جګوار بادشاہ دې حکم ار قسم را لګلش ته چا پرونه او حکمت و الدن هر کار کې حکمت ته وګور دا اغا مشهور العالم اسمعي له نحوي و عديب دا اغا باراك راضي امام رضي رحمه الله لك لدي چه اغاوية تو يوزاكي امانو يو باينده چه عرابي دا دا صورت من الوسطة دا اغا مخي پايا دا صورت المائده نو چه دا موين نو دا زمي خيال نو پو و نشم نو دا چه موين والله غفور الرحيم نو اغا باينده چه تب یا وایا تارا چه کلام ده ن وي تبیاوایا د بیا نو خیال مې راغله نو والله عزاز و حکیم می وې نه هغه چې بشک بالکل اوس دې ټیک وې هیما ته جته پسم بوځوي دا هغه چې ما نه معلومه کړه څوخه د سزا ذکر شوي اول خو اچي ته تمه کې صفات د الله ذکر نه داغه اوس ټیک شې چې الله زو دا د قران قلب به خو اچو ته الوی من ته قراغلو نو منه خبر نو قران راږسته سم زده لو کوته نه بیا کې هوځوي چرارچا چ لیکلې ده ډېر معلومی معلوميږي ډېر زبردست معلوميږي لذا قران خپل <سؤال> اعجاز او بلاغت ته فامل تاب من بعد ظلمي جاج توبه استه پس د ظلم خپلنا واسلاح عمل سئکو توبه سره عمل زیکل شرط ته پته ولګي کړئ چې عمل سم سئکو که څوک یې توبه استره ها ابازبا مانګه کانو تاسو ته هیڅ نوایما تاسو وغلی هغه ټول سره خوا خوا تنوزینځ دې کېدنه چغات مانګه پکې راوي کنه راوی د angle نو چې ته ما توبه استره ا توبه دروغي و اصلحه نو چې عمل وثر صحیح او درست شو فإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ فَيَغْفِرُ لَنَا مَهْرَبَانې کې د باندې توبه ولا قبلې إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَغْفِرُ لَنَا بَخُن کې رحم ولدي یو ځنه نر واستې شو نبی عليه السلام اوس دې اخلاقه کړنه نبی رسول الله حکومو کې چې دې ولاس پرې کولیش نا غ خلقو چې مونږ راځې په دې دی ورکو خیر دې نبی رسول الله ولاس به پرې کولیش هغه مونږه نخپل تروب نه پینځه سو دیناره ورکو و چې لازم بچ او قتل نبی رسول الله ولاس به پرې کولیش نو بس پرې کولیش ته لازم نا ځنه نه نبی رسول الله چې زماره په راوسه توبه وی لکه زما ماکسیم توبه مې قبول شو نبی صلی الله علیه و آله او رتاوی انک الیوم من خطیئتک کما ولدت کی امک کی ته نن د ګنا نه داسه پاک شې لکه څنګه چې پاغ ورس پاکول چې دمر نه پیدا شې وې توبه کول الله تعالی طرفه پداسې او سزاج در باندې جاری شونه بس پاک شو کنه مې اوس اړیزان د فزان بچکی ها نا خدای دې ایمان پور خبره کړه چې آخرت غم په سر ورې کنا علم تعالی آیات نن ان الله لههم ملک السماوات والارض شيقنا الا لا باشر اسمان نو ذمكو ذا يذ بمي شاء عذاب وركي چل چوغوالي ويغفر لمن يشاء ابخنه کي چاد چوغوالي والله على كل شيء قدير الله بارش باندې قادر دي تسلل ذکر کي رستو نبي عليه الصلاه تا او اكل چې یود کې چا کل وه هغې خپل و کې چې یاره دد به سزا نبی یزونه اسلام ل لاړ شي هلتهې به داسې وکې که نه چا ته به اے چې دا شان مسله را پېخ ده ته پصله وکه ګوره کاغ د رم کار کوي نوغ بیا ماخله بیاته را ځ او که نه سور را سانانه ونته خبره وکه نوغ اوې نور قران المجيد دلتا كده خلقوا الخبر ذکر کی ہاں اود نبی علیہ السلام غفیصلبا وایو یا ایها الرسول ای پیغمبر لا يحزنك الذين غم جنکی تعالی راگسان وسارعون في الكفر جمندوی بکفر کی بکفر پرستی من الذين قالوا ذلك خلقنا جوی آمنا با افواههم ایمان راوی منگا داوی وبکھلو خلو مان ایمان راوی ايمان غاغی جدا زړی کنا ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هاذ اولئک صنع اليهود اند سمعون للكذب دیر اور اذن کی دارو کولارہ چکم دارو کول کتاب کی داغی مشران لکلی داغوری یا سمعون للكذب دیر اور اذن کی تا خبر لالا د پارا د دارو جوڑولو تیا شان و س اف مع له قبللو سر که نه نو قبل کر درروغو له سونه لقوم آخرین ډیر اووردون کې د پا د اوقومامبل دغی خبروری یا غیر جاسوسي د پااره ستاسو خبري اوري لم ييعتو کو چغ نهدي راغلي تعته غصان بد کارکن نه اووي جګه په زي راي نمون نه تاغسولار شي نه معلومات ک يحعرفون الكلمما بدلي کلم الله من بعد د مع اوه چکم مقامات تے مرادن ری تو گوناگا بدلے اللہ دا کلام تحریف کیگا یقولون وای ان اوتیتم ھذا کچردار کلوتا استدا حکم فخذوه واخلوا ذا وان تؤتوه اکردر نکلوشتا استدا حکم فخذرو نبی پردین نبی علیہ السلام نے شرعلو نو دیوے کنا شرع دار شان مصالحہ پیخدا نوتے جوتا تا درسو حکم دے دا سے پاته جوړونه عالم ها نبي عليه السلام ته چې تاسو داګه جابارکه سوای چې مت کړيږي نړۍ و چیر زمن په تورت کې خمو سردا درجهم سزانشته او دغه د چې مخول ترکو ا په خر باندې سور کو وی ګر زو وی شرمو نبي چې تاسو کې کم عالم ده هغه راولې دغه بارے کې سوای ابن سوريا بارے ناغي وجه بالکل دی واخ کی داغن لوی عالم نشته انو له ما مناغليو ناغي چراغ نو ته وې چې حتی سويره دی بارکه ناغار څخه ونو وی ری وجه بالکل مونګه تا را کدا خبره واه چې را جم پکېشتا خو دې خلک بدل کنو نبا غریب سړی باندې به جاری کاو امالدار ته پاتش په خیره کې دا په اصل <سؤال> او کله چې دا څه یو خبر راو baseY چې ټول <سؤال> د پاره یوي نو هغه دا چې بس مقبوله تورو او اسکرو باندې آخر باندې به له ورسورو اشته مخي او غرضو به داسه نبی رسول الله اصحاب ورکو او ویل کنا چې په غزا چې موسی علی السلام باندې کتاب نازل کړي د رشتي رشته داغو وي او بل دا خبر او چې کله رجا حکم یې پټاو عبد الله <سؤال> ابن سلام و تو الى اساتک نو یادکارشه نو قران مجید دا غیرا خیانت دې مقام کې ذکر چګوراته و ته وی چې ګداه هو کمدار کنو ویلې کین نو ماخله او ما يرد الله فتنتو هغه سوچل غیرا دې او کې دغه د گمراه کولو فلن تملک لو من الله شیء ورڅرवते اختیار من شیء هغه د پاره الله دا عذاب نظر دي توې نفې د شرک اعتقادي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن اختيار كوراً فلان تملك له من الله اغلوه مشهوراً يأتينا بأنه لا يشعر فالنه اختيار كوراً أولئك الذين دغ خلق <تصفيق> ذي لم يرد الله ارادة نذكر اللهم أن يطهر قلوبهم شباك ظلون ددي لهم في الدنيا خزيون دل فالب دنیا كرسو ايدا ولهم في الآخرت عذاب العظيم دل فالب آخرت کی عذاب دلوئ عذاب دولا لوئ د دنیا و دا عذابونه دی پیخواه دنیا که برو سوزه لیلی اب آخرت کرلوی عذاب ده سنگه چه دقا نقصان دی, دی. نداسه بل نقصانه گوره دی دا یوانوانو سماعو سم نللکه دی بی دیر آوری دونکیری دروغو لرا اکالونه لی ادیر حرام حرام. صحت ادیر خورونکیری حرامو حرام صحتوی حرامو تا رشوت تا نور و خبرتا جی سمر دا حرام سزونه دی ایده صحتوی پایيننج اووك کجرراغ لل داته فاحكم بين نو پصللووك مندي او اعرض عنهم ياخوا دديننا وين تووردعم ك تمخ عليه ددينا ف يضرووك شي تذه نشي د الكول تاتهزاره وكت تو چدي لما پصللو نقلدي بهخاپ شي خو بهتر ده شكت تو جه فصله ن نهکه چې هم منني نهکنه نو جه سبا وبیا پکې د جهاد مقرره دي کانو کدی بیا ګنروزی یا نوې پروا باندې کې بیا وزرته ځان کې کنه شاید وزر کنه یریګه بتنه فلې یو درو کشه د تعالی درانه شه درکول حکم دا او ګجرته پیسې له کول غواړي فاحکم نو پیسې او کړې مینس کې په ان الله يحب المقتين یقینا لا محبت کې انصاف کوونکو سره هر ځای کې که دوستي که دشمني واكيف ايو حكمونك ازاجرد سرانږي بهي حاکم کي تا لره او عندهم التاولات او دي سره تاولات شتا فيها حكم الله هغه کي حكم ده الله دي اللهوكم او بيسلام قانون باي کي څه كرده واخا غادي نه مني دي وتاس من حكم کي اوغه رغتا حكم مي کنه ثم من بعد ذلك بیا بدي اوړي پصد دغنه چتاول پیسہ لو كلا قوم دې بیانونه نه باګه موکه کې نبی عليه السلام ته خبر او کړه چې دې بارکه خبر درا جام ده لذي پاګېرې رو خبر شوملا و شلاله شو نه من او نبی عليه السلام باګه وخت موي جللته گواشه اللهم اني اولو من احيا امرك اذ اماته کله دې ست احکم مړ کړه ختم کړه الله عز و جل دې ما چې ما ژوند ما دې درا جام پیسہ لورول دا مختلف <تصفح> او نوکو کراغلو نبی علیه السلام او کله بدایې څنګه را مونږه مشارانیو نو کته زمون په طبيعت باندې فیصله وکړنه دا ټول يهود براشي ایمان بارول مونږ با ملګری شو نبی له سلام هغه خانه خو خانه کړه فاستریم ویلې نا خود چته ایمانو دا غره نبی له سلام خو خانه کړه دې دن روز تو ذکر کې دا خطب الہیه طلال الرحمن کتابونو ذکر ده اغه ذکر کړي دफार ده تحکیمه دफार دسو دتحکیمه چې په اړه باندې په فیصله کوي ښا و ما اولائک بالمومنین دا خلک وره مؤمنان نه دي چې د فیصله ځاله نه ورستل بیا غي واپس کیږي اورې ان انزلنا التوراۃ یقینا منغا نازل کړي له توراته فیها هدا ونور پاغی که هدایت و رناوه هدن هدایت و پاکی مسائل و پاکی ده دن دلائل و پاکی ده اللہ ده وحدانیت اور رناو پاکی یعنی احکام و پاکی ده دن قوانین و پاکی اور داشت و رناو پاکی شده خلق ده ظلون و شبهات ختمولو یحکمو بی هم نبیون پیسلکی پاغی بنده پیغمبران پیر سالي کوليه باغې باندې پیغمبرانو الذین اسلموا هغه پیغمبران چې د الله حکم تابعدارو رومبه قانون بسوک جاری کړی پیغمبر او اوس په دې اړه نايبان چې کمی کنه اسلموا چې مسلمانانو د الله حکم تابعاله یووا للذین هادو د پارایک سانو يهودانو اتوباستو کوپرنه والربانی یونه اتاب د پیغمبر او په صلی الله علیه و ال محمد پیغمبر حق برس ته بنديان او ربانیون حق برس ته بنديان وبو پیغمبر صلی الله علیه و ال محمد والاحبار په دیوجا چې دی باندې هیباظت یې من کتاب الله د کتاب د الله اولما چې ورسته الانبیاء دي کنه دا اوله خو څنګه پالی دي مواریوا دا چې په او لموز مواری چې تاسو بل الله د کتاب خیال ساته دا مسائل با بیانه خلقتا بارے به فیصله کوي بمستحفظو دی باندې حفاظت یې غشيو حوالے شوی وتا او یو د قران حفاظت نه غلا چادله نه حوالے کړي هغه خداغو د خپل طرفه حفاظت کړي ه دારે په حکم په قانون باندې عمل کول او جاری کول دا علماء دا وایلي زه به تاسو کومه نومت مشران پدې وریږي کنه وکانو علیه شهدا او دې باغې باندې غواهن او پو خلقو بي غواو په فلا د شو بس بسمیرګه د خلقنا وخشون او يريګه معنی اسنجه خلقو خیاله ساتي چر موږ بسنګ په اصله خلق به سوري د خلقو طبيعت خلاف کار دي ماشره به بلوچستان وخشون الله ويانه ويریګه ولا دشترو بیااتي اما له پيازن رم باندې سامان <سؤال> قليلا قيمت لگو لګ يهود چې څنګه او نه چې داسو په دی باندې قیمت واخلی اچا چې نځان بچ کړي خپل احتیاط کړی دی الله رب العزت هغېله ډیر سوور کړي بله ته قوان دی اوجدین ظان سات ل چې دا کار نه کوم چې الله د کتاب بدنامی پکې نه راځ د مسلمانې بدنامی پکې نه را کې سپک نه شما رووان شو اللهړډې سوور کړي ه دې مختلف واقعتتی بیا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ چې مله حکم نه کوي هغه هغه څه په اساس نه کوي چې الله نازل کړی دی نو هغه کافر دي انکار کوي دا الله دی کتاب دی فیصله نو دا هغه کافر دی دا څنګه انکار چروا مانی نه ډوبېسنه مانی او معنا چروا اوفسر او حدیث نقل چې مله مې حکم معنا څه شی عقیده پی اونا ساتلا ناغس علی کافر دے خا عقیده پیشتاقو عملن نکی انکارتی که نام کافر دے خو عملی کافر خا او رفتو و تظالمان و فاسقان و ملی و کتبنا علیهم فیها او لکلی امونگا فرسکلو مفتی کتاب کی انن نفس بین نفسی چن نفس بقتلو لشی پا مقابلہ دا نفس کی والعین بالعین استرگبا استیشی پا بدلر استرگی کی والانف بالان او کو زبا پر کولیشي به بدل د پوزکی وال اذن بالاذنه اغوخ با کټ کولیشي به بدل د غوخ کی واسن به سن اغخ به مدولیشي به بدل د غخ کی وال جروحه قصاص او زخمون ټول د بدلی دی خاص زخمونه هغه د بدلی دي قصاص د بدلی دي دا څنګه قران ښکارزه کوي یو غرد دی بارړل دي يهود باندې چکهساس کې ظلم کا بنوو قضا او بنوو نظیر دا جو نو بنو قزه ل کم زوریو او بنوو نظیر چغه مضبوطو نو د پخوا نه د هغیده تقه روانوه چې بنو قندې به چېته دا چې موقره نو بنو نظیر به غی نه اقصاس دوچ دستو پهونه به راستو او چې ددي حق به کې د اقصاس به. دیات وو نبیابات یې نیمه غاستم بنو قریظه بنی مغاستو بن و دې پورا غاستو ولي اغه زوره وره خاله دا باغې د یو په ځای دوه تنه کله به مقابله کې نارینه وزن وليږي ځان ته زوره وره واجب سره کول نشو غاله و ته یې په دغه دوران کې چې نبی اسلام وختو نو دا زوج چې بنو قریظه ولګې دا بن نظر نه څړې وځه چې مونږ پسا اخلو یا مونږ د دې ته هله ګورې ردیو ارتوی چې نا څنګه تاسو خبره انده ده زمونږه و بس و تاسو هغه ختم ده اوس خدای سے وخت د اسلام راغله را قاعده سے طاقت راغله هر ظالم میده ميدقي او کچل کی نو ګ تاسو ظلم کوي نو بس مونږ بال تک خبرو نایاتو نراغله نا پاغه باپ کی چې انصاف وي بالکل فرق بني د اسلام د راغله چر چاته ګټه و تاخ والجروح قصاص زخمونه ده بدلیری ورځ ګورای کوم چې ده بدن د اندامونو قصاص ده دا کلاص ته خپلا نو داږي باره کې دغه فیصله نه چې بس چې څنګه لاس پرېشې ځات بدل لاس پرې کېږي او دایرو کی مطلب یې دا راي کې مختلفه قول لري یو قول لري چې ما مالکوي چې پایړو کې کوم د اړوکه په ځان هم کې به مو شي ها د پتون یا نور مضبوط اندامې ځای کې خطرې چا څنګه بیا ان خراب شي او نشي د قصاص ته جوړو پرشي نه هغه کې باندې امام ابو حنیفه رحم الله اوئی چې په اړوکه کې صرف بغاغ کې وای احساس انور کې نشته امام شافعي او الله اوئی چې بس بالکل پکې نشته د عزیزان لغړ خپل و قرآن و مجید داسو بلکل واضح و ذکر کلیدی کنه نو دا بدک کشانتی بادلاغ استیش پل جروح اکساس اصنی چه تالی و سولی غاق مات کد تو اگار و ملکی اسلامی قانون تا بگوری کنه نو زخمون خاص چی دی اگر دا بدلی دی تصدق بی جا ما فی اکلا پدیسارا پا, پا هوا کفارت اللہ نو دا کفارتا دا دا دا دا دا یو سولی قتل شو ا داغه رسولک خدا سره معاف نو داغه معاف کې دل چشو دا د دې سړي د ګناہوں کفاره درخه څوک دا یادې چې کدي معاف کنه د دې قاتل لپاره د قتل کفاره خو اول معنی به ترند ممل لم يحکم سوجه به سنه کی بما انزل الله داګه جنازې کول دي الله فولای غوم الظالمون داخل اقلي ظالمان دی وَقَدْ سَيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ اَهْرُسْتُ رَا وَسْتَ مُنْغَىٰ پَسْدُ دِيَنَا بِعَوَي سَبْنِ مَارِيَمْ عِسَىٰ وَسَيْدَ مَارِيَمْ عَلَيْهَا سَلَمْ مصدقًا لِمَا بَيْنِ يَدَئِيهِ رِشْتِنِي کَوْنَكِ دَالْ كِتَابِ چِمَخِرَ دِنَا دِنَا دِنَا او استینه کون کہ او دا کتاب جمع کړه دې مننه تا را دې تا را تو وحیدن او ہدایت او موعظتن او اواز نصیحت للمتقین دا بار دا متقین نو ابرز غارانو ټول دا بار له په پیدتی دی غستې شيخه تاسو وګورئ کنه چې کتاب سره خاص تعلق یې مینې محادثه واخ دا مقام ولې اته څوک واخ نه ورکی نه خلق له او پیدا جامع دې دا څوک او تقوى اختیار کړه پرهیزګاری وکړه ولی يحكم اهل الانجيله حکم هغه په اساس دي انجیل والا بما انزل الله فيه هغه کتاب هغه قوانینو جل نازل کړي دي په دې کې د قران کې یا لاغه انجیل کې داوت هغه وخت کې حکم اوس نه وي هغه وخت کې وته ویلو کوم وخت په جون کې نری ته ویلو چې په دې وبیا پیسې لیکه وځه کتاب معلوم دیتا کتاب دی تاسو ته څه چیرې قران مقدس په څه د پیسو دا یو کتاب ده خو بار ملک نه او کنا پکاردار چې مسلمانان کم ځای یو نوران قانون باندې عملو وکي او افسوسدار چې نن د بلچا قانون چليږي دا غفلت تر مسلمانانو کني کدي هغه کردار خپل کو نو ته ګور چې ملکونه ورکي او کنا او ایمان وړي وأنزلنا ومن لم يحكم بسنة الله بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون داخل الفاسقاني شاكذ الذين من الكافر وتوي شامل الذين من الظالمين والفاسقين آخر كده قران ذكر كده وأنزلنا إليك الكتاب من هذا الكتاب بالحق بهصرا مصدقا لما بين يديه رشتنی که انکرداغ کتاب چمک کردی ندی بالحق تیوی دوہ دوہ نور معنی رتا اکرا شده که حق دیکھا اور رشتنی که انکرداغ کتاب چمک کردی ندی منتطوراتی منال کتابی چوٹول کتاب اندی اسمانی جنس دی کتورات تی کنجیل دی کزبور دی و محیمنن آلائی او دی گواد پاگی باندی محیمنن دی راگی را انکرداغی مزامین و احکام و اگر کی جو کومه مزالے او احکام زگرشو نه قران لا غیر کړل و زاريه ضرورت نه پاتې فاحکم بینهم پسلاقام بمنزل د دې کې بما انزل الله فاق کتاب جنازل کلل الله فا قانون جنازل کلل الله ولا تتبع اهواهم امروا ان gear دی بخواشاد او بس عم ما جاءك من الحق چ ووله داغنا شراغ لري ته عم عادلا عم چ ته اوري دن کېشه داو کې تا نه لاله حق نه چتا ترا غلې دي زه کې یو کا سيرن دغې کې دي ښا چوله ما را غلې او انا بي السلام توي ګورم د سر کسانیو نمونګه سپېساله بكونه که تا زمون په طبيه ټکړه نمونګه اسلام قبول کو نبی عليه السلام توينه دا کې و نه ایمه دا خو درش نو قران خیال کا دا زه هم تم تم به ذکر کې ورس ته بیا لیکول لن جالنا منكم دفار جاريو دار رسول ایمون گا بتا سکے شر اتا ہم منھا جا شریعت اولار شرعتن دینو شریعت منھاجا سنت او طریقہ بلن لارتے وے دار پیغمبر و و دا بارزان زل شریعت او دین خپل الاتی رو لیو سمانہ اینہ زمون د زمون د دن د ٹول للتوحيد دليل يدينه اور سوجكم شرائع نا گز ان سن لو جو وقت ہو شان احکام ہو بل وقت ہو بل شان ولو جاء الله وجل وكبر الله لجعلكم امه واحده فقام قجر ذل بيتا سو امتي او لكن جدا جدا ذك کھڑے چزمے ہو کہ بتا سو فيما اعتاكم <تصفيق> بالغ س کے درکل ادا سو لرا فاستبقوا الخيرات د دی دن بکارونو کې سره د یو بل نمک کې فاس تابيقو استفادې کوي چې د منډې زده کنا او هر یو ځورنل کې چې زماخه ورسې دي فاس تابيقو الخيرات مخکوالو کې د نورو دین بکار کې ودا خون کې خا او بکار دي چې سره یو بل نمک کې ځکه صحابو په دې کې زده یو مزره یو بوځه جمعه ته مخ کې لاري بل بوځه اونین په ناراسته کې رد ده یو <تصف> چې زه ورستو ابلوې ور یو موسکه په تدامنه امام سلامو ګرځي چا په ورو غو چې اوس اپناستي مونږ په رسولي مونږ ته یو څا به بس ډوم به سب په ضرور منزور اسی انور بیا هر مونږ کې هر وخت کې اخر ترجمه بوره ندفست بي قسمانه چمخ کې شهادتین کاروته پاي بهتر مونږ دې او شان زکات تیری سمرا اعمال عبادت تیر دین ناګی کې دیوبل نمکه کې دل پکار دی او دخل کو غفلت ته پکار دی کله جمعه په صفای کې نو پکار دي جاري او تن زور لګي چېرې صفای کې مخ کې شتلوار کی نا یوه بل تر اخې بل تر اخې نو بل سن دی غلو وسي اره کارونه کړی چې دا سمرا نقصان دی قال اني فاستبقوا مخكوا له غره دین په کارونو کې دیو بل نمخکشه اواسر پځي کې زیات چې یوته همته کې همته کې بیا بلم زور لګي بیا به رجاله یو وځبه کوم بل وځبه کوم قواله د کول سوګ نه کاله الالهی مرجعکم خاص الله تا مخکې دې لستاسو قاضس کې دې لستاسو جميعا اند تولو فینبکم بس خبر بکې داسو بما کنتم فيه تختلفون باغه دې تاسو باندې کې اختلاف کوه باندې حکم بينهم اپ رسوله کوا بمې زده کیږي بما انزل الله او تاسو قانون جلل نازل کړې پیغمبر محمد اسلام کول ټولو نه ولا تتبع اهواهم امرونه غرض خوښاتوبوسي وحذرهم احتیاط کو د دین نه دې ور خیال کوه ولې دغې کوشش داري اي یافتي نو چې تیر باندې دالرا خیال کوه دې تیر نه باندې هم با دما انزل الله الیک دبازي اگسن اگماسلونا جنازل کر دی اللہ تعالی پورا وفا درغلی او محمد علیہ السلام او خپل دی خپل دین خبره او تا او کنا تعال چ ونه ورک په کو د دینه چ دی لري ګره تر نه پسی يريد الله او چیا کینن اراده ک چورا سیدیتا سزا و عذاب باعت زنوبهم پس بس دا بازی گلاونو دا دی دین سخو بول آخر کی سزا ورکی او طولا کنا خود سخو بول دنیا کم ورکی و این من الناس او یقینن دیر دا خلقنا دا فاسقون خامخانا فرمان دی او دا اللہ دا فیصلین زانو باسی اگیتا قانا نک دی چو فیصلین فروا باسی نو پوش دا فاسق دی افا حکم الجاہلیتی ابغون فیصلہ ده جاهلیت او لټې داخلا کو او فسلین ذکر کې چې قرآن نه اخو خبره نو کله هر چا به خبره باندې په قانون باندې فیصله وکړه هغه جاهلیت طریقه ده انبیي السلام ویلو چې ناکار په خلکو کې سوک دي ناگار نبی لو چې اګه سړی دي چې یې بتاتی فلز لنه سنت الجاهلیه چې په اسلام کې د جاهلیت طریقه لټې نګه په قانون کې اوګه پیغام خادې کې چې دا تاسو خو وکړه کنه یم مسلمانه چې راز ما باندې غم قرالای یا د خادېم قرالای یا رازیبا نوراش د مخ کې نه تاسو کوم چېر بده کې سنت طریقا او د شریعت طریقا څه نو ګوره یو ځل د تاسو نه کو د یکه د پلانیک په طریقه باندې روان دي هغه د جاهلیت طریقې راټینګا کړل دا نو نووي اسلامي لوچینا ابغض الناس ډیر مبغوض الله په زبان هغه د دا غا سره چې په د اسلام په ماحول کې د اسلام په نوم کې موسلامانه کې د جاهلیت طریقې کې لګیا دي دا غا سره اولله اجازه لري دا پارا خامخا زور لګي چې ما د وینې ته وېکړي نو څه وتا هو بخړې نو دام ډرنا کار سره لري کله ویلو داسه زلمون لري چر دې داسه ګناونه لري کنه چلل داغه سزا ضرور کې په دنیا کې هم سره دې چې په آخرت کې ولوم جمع کړي یاو باقي کې باقي را ظلم نو د نن ټوم یو ظلم داوم لږ تر خلاف طریقې لاټه او خاص کر باقيغه ظلم د ظلم کې او د هم باقي سره رحمې کاټ کولې ډېر نقصان وړ دنیا کې باندې تر رزقا ومن اعطى من الله سوګ دې زیات ښه استاله انا حكما بفسل کې لقمی يقنون لفرضاكم یقینږي بقران یالام بمانا دا ايند سرې چکه کم کم په قران یقین کوي داغه په نسبت باندې دا الله د فیصله نه غره بللیسته ومن احسن فويده زياده زیاد استا زياده فایده دا الله د فیصله نه بلل هیڅوک نشته الله مونږ له دا, دا سمه حل جوړ کی چې پاره کې مونږه قران په وینو او خپل جن هغه ته طالبدار کو دانو ایته مونږ پکې نو نقصان یا پیدا بس دې ته وګورو چې دا الله رضا پکې ترلاسه بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم ملكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين ذصورت المائده کې قباېح ذکر کړي دل دي يهود او نصاراو د ډاډېر بي ديناو د دي اسلام دشمن قوم دي ندهو چې مومنانو ته تنبیح د دې خبره ذکر کئ چې کله داخله استادو د شمنان او تاسو سره دوه کا کوي تاسو ته تا تکلیف جوړي ستاسو ترته یو د دین عروج او شاعت انځه تاسو د دی دین ځان جوړاټه ازان ته بیل کې دې سره هیڅ قسم تعلق مینا محبات رور ولی دا ما ساته زګدی کې زینښتہ کتاو سره دosti ساتم نو دي تاو سره دosti نه ساتي صرف ظاهر کې د خپل غرض مطلب د پاره به تاو سره تعلقات ساتي چرګله بده پوه شي چې تاسو باندې واسو برس او تاسو یې ګېر کړی نبیابا م خرابوي بیا استاد او دوستای نه دي مينا محبت ني تاسو دي لکم خدمت کړې خیال هم ساتلي هر سبا نبي وباړوي نو دې خلقو سره به استادو تعلق نه دا خصوصي مضمون دی دې ځای نه شروع کېږي دیتا وي تر کې موالات يهودو نه سواراو او داګه په قرآن الهل ذکر کېږي علتونا وجوهات بیانی چیر اقوم کی دیسه نقصانات ویگا نا نوغد د دو منی لائق گرزی دیشی چی عقیده خراب دا اخلاق خراب دی عمل خراب دی ظنو کې حسد و بغض دی منافقت دی کفر دی دیسه خلق دوستان نشکی دی یا ایوها الذین آمنو ایمانو علاو لا تتخذو الیهود و النصارا اولیاؤ منیس یهود او نصارا دوستان یهود او نصارا کو مشور دی تو قرآن و مجید اکثر بحث دی سر دی زکا چد اسلام پا دشمنے کی دی در په و او و دوکبازے کی دی در مخیو مومنان چد آغی ظاہر و شانو کلک ایماندار خلقو ناغی دا قرآن ویچ دی سر دوستی مسار پہ جمع جمد و ولی. دوست طویلی شی نزده ملګری طویلی شی چا سره دی ناس تا پاس تا لین دین معاملات وی ناغی طویلی شی نو دیرو اسیع لقظ دی مطلب داری چدی یهودو سر دیکن دلاری اغا غغبوغ تابو سر نساتی رو قسلام کی با پی تپی حلنک کې کی گی بنا نو او کتابان دی او سلام نو جواب بورکی صرف و علیک سر والیکم وعليك و علیکم نور بصنوی د دې سلامونه اکثر غلطی ورته به اسال علیکم معناسو پتہ دې مرګ راشه نو هغه درته خیرې کوي اتو ته دعاګانې کوي وعلیکم وسلام و رحمت الله و برکات نه تبصر په جواب علیکم چس دې ویلې د نړۍ دا نبی علیه الصلاۃ والسلام مؤمنانو ته خو دې رد جواب ورکوي د خپل طرف نه په سلام نه کوي چېونکی نه ځا په وای نو دلاره هغه غو دابو سلام نه ساتي بیا دا خبره چې هغه سره د زلمینه محبت او تعلقات راغي صفاتونه کول دا وړره د جہل نه په خبره بعضهم اولیاء او بعض با دي د دینه دوستان دي دبا سو ملت واحده کفر هټول یو دین نه رو د اسلام خلاف دا ریټول مشورې جرګي او یوبل سرا سلام مشوره ارس یودي د دین په خلاف کې کني خپلو کې به خروانه جاری یوبل سرا انا لجب با يقدم بين يوبل نخلاف عمله وتذدين اسلام مقابله کوي واخلې نو دوستان دی یوبل سرا يهود نصارا باطل فرقی اکثر یوکی گلی اسلام خلاف باز دوستان دی دبعضو ومین یتولهم منکم اغا صور چو وولد دیتا اغا صور چو دوستی ساتی دی سرم انکم ستاسونا فا انہو منهم فاس یقنن اغا د دین ایساب دی اغا ستاسو مسلمانانو کی بیان ندی چو دی سر تعلق سات قرآن مانعو کرا او بیان دی لگنو دی سرمینا ساتی فَإِنَّهُ مِنْهُمْ نا غمد دی نشمار دی نبی علیه السلام ویلیو من تشبه بی قوم فهو من هم او من احبا چسوک چا سرم حبت ساتی داری پش انتظان جوری نبس داری نبشمار المرء میا من احبا صوری خوب آغا چا صوری چا صوری من محبتی مینا محبت د خلق بدائی چو ده یهود پشان عمل کی، کار کی، عقیدس آتی نبی آب ایناس تاو سنگ چو دنیا کی داگی سر و انداز باخر کیم داگی سر رئی سمرا ده فکر خبر دکنه مسلمان که داگ قوم سره دوستی و ساتی داست شو چه پشانش پشان شو خاچ دوستی رو سر و سات اللہ لین کاروبار ده و سر کو. او تردی پوری چراغی عقیدہ و اخلاق و خبر جامع شکل دار داغی نو فا انہو منہو بیابا داغی نشماری گئن اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ یقنن اللہ حدایت نکی قوم ظالمانو تا چدا سے او قوم کی چدا اسلام خلاف ہو دیو بل سردوستی او اتحاد ساتھی او دیو جی چدا اسلام دے حق دین دے نوڅا کاړه بوغزا او حسد کوي نو دا څه قوم مبارک هم ته امید کوي چې شریته به هدايت وکړي دا ځوالیمانو ته الله هدايت نكړي توفيق ورلنه ورکی خا نو مسلمانانو ته چې دې سره تعلق نشته واقعات مفسرین نو مختلف ذکر کړی دې بات کې چې دې خلق سره تعلق او دوستي کچا ساتل له نن تنبيه راغلي دا زور نه ود شي یوموکه کې عمر رضی الله وله ابو موسی شعیر او د خپل ملک رګاډه ولراوړو وګورنارې نیوکا تیبیاراسته ودان سره چړاله عمر رضی الله و نه کارا برولو دیو نه ترسلیکلو بیا تا غوچې ده دا چې دارا تولولي دا یاو بلکې ارز د دارا نو ابو موسی شعیر رضی الله وله چې د فنشرات له نا غوي وله د معلومات شرایط لیکنه جنابات کې ریکو نا غوي نه نصراني دي نو مر زده لنه ورته او اوصا شو هغه ته سوره نوکلاوي گزاره ورک په او به هغه ته یو باسي قرآن باندې کليني دیسره تاسو مینا محبت اسلام دسمانم دتام بی حاتی سدې سره غوړې دوستې ما ساته فاتار الذین فی قلوبهم مرض پس وین بتا خلق او جو فزر زغی کې مرض دې د نفاق چي مان پکې نه ای کنه د ایمان کمی سره کمزورې سره نفاق راځي بلکې نفاق سره ایمان ختميږي او برباديږي نو مرض نمراد د منافقت مرض دې یو سارعون فیهم کوشش کوي بلي کې يقولون نخشى ویمنگا یریغو ان تصيبنا دائره چوبه رس مون تا گردشته زمانه وناکان ته چوی کنه چاته سول الکه دي سرکینه پاسه تلخ ساته یریبس نخشان تصيبنا دائره مون یریغو چوبه رس مون تا گردشته زمانه ګور په سترین ویدا حالو چې پدې مؤمنانو باندې عادل تکلیف او مصیبت راځي ا چې پدې تکلیف راشي بیا مو سکو دی نو یوهو زرا خپل تعلقات ساته پټ پټ نو بیا به سره ملګرو څخه پورځه ضرورت ا دغه مؤمنان به بیا خپل لووی نه دي په ویګنه په سیاست خبرو پریز چې پدې غا تکلیف راشي نو بیا به دې پاتاو لګي دا دغه خبره وکړه او ظاهر کې به سم مطلب و انت صی بنا دایره چې را مونږه غریبانانیو لوګراشی قحط راشی بیماری راشی او دا زمونږه مشران دکنه دا يهود نصارا ذین مونږه قرض ورو پیسې ته واخلو واخلل اجد تسركو نموند دین یې دی کو اسکه زموږ له کو انکار خوشکه نه اعمال دولت را برسي را شو نبي هم دا يهود وطن دار هموند یې خپل اجر پورې کړو ظاہر کې ميدان یې او دغه نه مطلب سو ان دوی بنا دایره چرابه شیو ځل او دا مسلمانان به ګیر او مونږ به زر دی يهود الله سو ورکو ګورغه د حد مو ککه چې سخت جوړه شون مونږ به ډېر کسانداسيو ځای دا زول غولیو شرم په ټپ ټپ او د دی د يهود الله سو ورکله اځه لو باشن دی به کیږي نه بوېږي وقال اني فات الله فسيقين الله جل باقه ايات بالفتح راولي فتح او غلبه او امر من عند يا بالحكم د خپل طرف نه ويسمحو نو بغردي دامن افه کنه الا ما اثر روحي ان فصهم نادمين فاغصبند چدي پرساتلي په خپل زړونو کې خپيمان په خپل نفاق بيا استو مالش چې دامن سجل کو الله د بفت ح را وو د دا چې چاله اسلام خلاف هغه قوم ود نصارا سوه او رومپهله هغه بهکیمو نوکله چې معمنالله الله ف فتح ک ا ملکوونه ټول دي واخلي د بیا به دا منه دکان چاته ځان نزد کی قرض بې غواړی نهړبور پورېړي الله بهفت حرا وړي د بههکه بهکهفاتیش بیا بالاله ب نور فَيُصْبِحُ دي بوگر زي پاګه خبره چرکه پټ ساتل لري جنې فاقد نادمين الان قد ندمتا قد ندمتا ولا ينفع الندم واستومان ع پیمانا شوي خدای راځه واغ در دی دي بیا څه فائدنه کین وي يقول الذين امنوا ابوا يا غفان ثم من عندي خالص هاؤلاء الذين اقاموا الصوم لله اي دعوا خلويز قزم يقول الذالبن من جهد ایمانهم پاک قسمون دی انہم لماکم چیقین اندی خامقا تاؤسر دی فو دن کے پاکیده کے تاؤسر دی جیحاد کیون در سرائی امون قصداثون رسپکی گونا چرمنا کورا پاک قسمون بے قوارل اصح خبرم نوکنن حالفی بیانو میکلو قسمون بے قوارلو انہم لماکم جمعو تاؤسر یوکنن اواز چلو کتلو غریوتا نشتا طول یهودو سرائل ګړو واغسته ولارد اوې سره شو حبطت اعمالهم برباد شو عملنا دلی فاصبحوا خاسرین پس اوګر غیدل تاوانيان چې سوچم بغټاو کو دنیا اخرت کې تاوانيان شي دین اسلام سره چادو کوکړه کنه داغه باندې سره بار په خسران کې دوه کده غره چې نه پاکو مسلمان نه جوړيږي ازي آخوا ده خواه کیه گه نو خواه مخواه با ده که خرابه گه خواه ده تنبیه ده مومنانو تا یا ایوها الذین آمنو ایمنو من یرس ادامین کن اغا سو کو, کو چه د دن خپلنا فتاسو کی اتند چه اغا انه ووریت د دن نا ده زکوی چه مخی خو من اعوکرا چې د خلق و سرطا لوقات مساته نو زمو مننه د دنیا دي ضرورت ته او مال دولت توغور هي او تاسو اوربسه ډو دین قربان کې واولې چې رب د خلکو سره لين تو دین ازم سو کای نه و سو رسول چې پتا سو کې مرتد شو واولې آندینه د دین خپلنا صوفه يات الله بقامن فذردا شرابو لي الله يقم تحبهم محبت کې اري وَيُحِبُّونَهُ او دیبا محبت کی لاللہ صرا تانس خلق براولی چل اللہ باغی صرا منا محبت کی ولی دین عشقان لکن او دیبا لاللہ صرا منا محبت کی یهود نصارا و نور طول و بادل و فرقو صرا بے تعلقات بلکل قطعی صحابو کی خالص صحابا چسور طول دا دا زیادتر منافقان پا دیکی <تصفيق> اخطو جہود کرے دوست ساتھ نہ صحابہ بالکل محفوظ ہوگا بلے اللہ بل قوم نظر واسطے ود غو کرے نجے ہوئے چنور سو بڑا ولی دمو ائے چکن نظر دین نوڑے دم نہ دین ب قدمش نہ نہ تبا ختمش اوندہ بوئے کنا دخپل دی بر اللہ سر امینکی نبی اللہ السلام اگا ابو موسی خدا اللہ انہو طویلیو چه دا باستا با قومی خواه دا با دی دی که بدا سم رازی بر که دین برا اسمان که سوڑنگی سطورو سر نوم بیرا کزی دین با انده مین خلق چه کم ماحول کی نو دین داری پاگئی که رازی که منزدر سفنکی نو منزدر شوروشی د مه کارونونه ک ک دغ نه خلک بس دا د یو کلک مسلمان پهباراکت سره وجدیم ځان داري پشان ک نو بس بیا کار خرج علاتعا المؤمنين د رااجهوي رحمدل بهوي په معمنانو ذاات نهوعل کافرین او ډر سق بهوي زور بهوي په کاابرانو دا د مهم صفت دی چ خپلو ک ناستی که نهطب بس دا درې خمو نه جوړدي که هر قسم خبرې سخت يو. و تصوكوکی امکانا و بس اغا با افزر تیری افزر کی بیثاتی امنا چی کنا و حسد تیجور شو بلکه برداشت باقی شردات مقبل ما حولد مسلمانا یا درون نو دیر خواکی خبری دیر نرمی اچه دا کافر مخیط شکن بیاکی دا اغی خبری ورد دا اسمان گرجی او آوازی چه دا کافر نساو بازی خوا اعوزتنا علی کافرین کلکوی صخوی پګا ویرانه باندې دا چې دا خپل ملګرو مې خپل وي نو درې خمو بشان نه مې را ویلو کړم هو مې یارا تو برېشم کی طرح نرم راز حق او باطل هو تو اولاد همومن او چې د میدان جنگ کې و توونه تبو اولاد دي نری پېره بدن وځ کلا او اودا څخه بچانګې دل چټور رس روز بټیر شو توره بدامونه کلا دامن دا سخت روزنه نوش او سغات بدن نه نو خو بس ایماني قوت پکې زیاتل اخولو کې دمر عاجزا دانه منو کنه خالد بن ولید رضی الله عنه سمر له مجاهد او سمر له جلیل و قدر صحابیو او چې دخل کو بيدای یقین جوړیدو چې بس دی په کمزکي ناره کې بیا شکست نه فتحه باد هي صحابو اگل رکدو سفه صال راینا چه داقی در خلق و جوڑه نشی را اگل نو فاتحه دیده او اگه پسی بلال حبشیر دلون فرولیگو خلامو دشکل نتفتورو او اگو تقارد صادر واش و را روانیگو او خالد بن ولید دلون مزردک شام را روانو داد اسلامو دیمان برکتو کنه کنی ایتا چا صادر چودشن اغه دې سپېتو زره مقابله کې आवाज پاسه دینو وېدو سره ځانګم او په زورو سره دې بیاي او ستا نه کړنه ټول له شه کسواره اغه ته ویلاله ساده راچول روان کړل دا ولي فقرانه عملو کنه اذلتن علی المؤمنین یجاهدون فی سبیل الله جاهدوا کی بلار دال الله کې ولا يخافون لوم تلائم ان وبیرگی دملامتیا دېس ملامتکون کنا نبیرگی دملامتیا دحچانا ننکه مسلمان کې دا صفت راغې نو بس دې نه پرځای آ کافریيریږي په خپل ملکونو کې څنګه ته اوسه تميریږي سره د کمزورې حالت او کې دې چې ملایکی بیان انداري او زیارت لا راځي څنګه چې د دیني د عاملاماتیا وځي یاره دو عمل کوما ور شرمیږي چې دا به څنګه چلی د اخلاق بسوي دومره ودانه نشه ښکارې